Вільям Сомерсет Моєм. Людський чинник. Здається, я завжди потрапляю до Італії лише у мертвий сезон. У серпні та вересні хіба що зупинюся проїздом дні на два, щоб ще раз поглянути на любі мені за старою пам'яттю місця чи картини. Цієї пори дуже спекотно, і жителі вічного міста весь день вештаються туди сюди по корсо. Кафе-націонали забити вщент. Відвідувачі годинами сидять за столиками перед склянкою води або порожньою кавовою чашкою. У Секстинській капелі бачиш білявих, обпалених сонцем німців у шортах і сорочках з відкритим коміром, які пройшли запиленими дорогами Італії з рюкзаками. А в соборі Святого Петра – купки втомлених, але старанних паломників, що прибули з якоїсь далекої країни. Вони перебувають під опікою священнослужителя і розмовляють незрозумілими мовами. В готелі Плаза тієї пори прохолодно і спокійно. Холи темні, тихі й просторі. У вітальні під час вечірнього чаю сидять лише молодий чепурний офіцер та жінка з прекрасними очима. П'ють холодний лимонад і стиха розмовляють із чисто італійською невтомною жвавістю. Піднімаєшся до себе в номер, читаєш, пишеш листи, через дві години знову спускаєшся у вітальню, а вони все ще розмовляють. Перед обідом дехто зазирає в бар, але решту часу він порожній, і бармен на дозвіллі розповідає про свою матінку у Швейцарії та про свої пригоди в Нью-Йорку. Ви з ним розмірковуєте про життя, про кохання і про те, як подорожчали спиртні напої. Ось і цього разу готель опинився ледь не у повному моєму розпорядженні. Проводжаючи мене в номер, службовець сказав, ніби все переповнено. Але коли я, прийнявши ванну і перевдягнувшись, вирушив униз, ліфтер, давній знайомий, повідомив, що постояльців зараз усього з десяток. Стомлений після довгої поїздки з пекотною Італією, я вирішив мирно пообідати в готелі і лягти раніше. Коли я увійшов до просторого яскраво освітленого ресторану, було вже пізно, проте зайнятими виявилися лише три чи чотири столики. Я задоволено озирнувся. Дуже приємно, коли ти один у величезному, а проте не зовсім чужому місці, у великому, майже безлюдному готелі. Почуваєшся напрочуд вільно. Крильця моєї душі радісно затріпотіли. Я зачекав хвилин десять біля стійки і випив Мартіні. Замовив пляшку доброго червоного вина. Ноги гули від утоми, але все єство моє з радістю зустріло їжу та напої. І мені стало на рідкість безтурботно і легко. Я з'їв суп і рибу і поринув у приємні думки – в голові промайнули уривки діалогу, і уява заходилася весело грати дійовими особами роману, над яким я тоді працював. Я спробував на смак одну фразу – вона була кращою за вино. Я замислився про те, як важко описати зовнішність людини, щоб читач побачив її такою самою, як її бачиш ти. Для мене це чи не найважче? Що, по суті, дає читачеві, якщо описуєш обличчя риса за рисою? Як на мене, геть нічого. І проте деякі автори обирають якусь особливість, скажімо, криву посмішку чи неспокійні очі, і підкреслюють її, що, звісно, впливає на читача, але не розв'язує задачу, а радше заплутує. Я подивився навколо і замислився – як можна було б описати відвідувачів за іншими столиками. Якийсь чоловік сидів на самоті навпроти мене, і щоб попрактикуватися, я запитав себе, як змалювати його портрет. Він високий, худорлявий і, як то кажуть, цибатий. На ньому смокінг і накрохмалена сорочка. Обличчя довгасте, бляклі очі – Волосся досить світле і хвилясте, але вже рідіє, відступає зі скронь, через що чоло набуло певної шляхетності. Риси нічим не прикметні. Рот ніс звичайнісінькі. Обличчя поголене, шкіра від природи бліда, але зараз вкрита засмагою. Судячи з вигляду, людина інтелігентна, але, мабуть, пересічна. Схоже, якийсь адвокат чи університетський викладач любить грати в гольф. Найімовірніше у нього непоганий смак, він начитаний і, напевно, був би дуже приємним гостем на світському сніданку в Челсі. Але як, чорт забирай, описати його в кількох рядках, щоб вийшов живий, цікавий і правдивий портрет? Не знаю, хочу бийте. Можливо, краще відкинути все інше і підкреслити головне – враження якоїсь стомленої гідності. Я задумливо роздивлявся цього чоловіка. І раптом він подався вперед і манірно, але ввічливо кивнув мені. У мене дурна звичка червоніти, коли мене заскочили зненацька. І тут я відчув, як спалахнули щоки. Я навіть злякався. Треба ж було кілька хвилин витріщатися на нього, ніби це не людина, а манекен. Мабуть, він вважає мене неймовірним нахабою. Дуже збентежений, я кивнув і відвів погляд. На щастя, цієї миті офіціант подав мені наступну страву. Наскільки я пам'ятав, я ніколи раніше не бачив того чоловіка. Можливо, він вклонився мені у відповідь на мій наполегливий погляд, вирішивши, що ми колись зустрічалися. А можливо, я і справді колись із ним перетинався і геть про це забув. У мене погана пам'ять на обличчя – а тут я маю виправдання. Людей, надзвичайно на нього схожих, безліч. Погожого недільного дня на майданчиках для гольфу навколо Лондона бачиш десятки його двійників. Він закінчив обід раніше за мене. Підвівся, але, проходячи повз мій столик, зупинився і простягнув руку. «Добрий день», – сказав він. «Я не одразу вас упізнав, коли ви увійшли». «Я зовсім не хотів бути неввічливим». Голос у нього був приємний, інтонації чисто оксфордські, які старанно наслідує багато з тих, хто в Оксфорді не вчився. Він явно знав мене і, вочевидь, не підозрював, що я його не впізнаю. Я встав, і оскільки він був набагато вищим, він подивився на мене зверху вниз. У ньому відчувалася якась млявість. Він злегка сутулився, від цього ще дужче посилювалося враження, ніби вигляд у нього трохи винуватий. Тримався він немовби трохи зверхньо і водночас трохи скуто. Чи не вип'єте зі мною після обіду чашку кави, запропонував він. Я зовсім сам. Дякую із задоволенням. Він відійшов, а я все ще не розумів, хто він такий і де я його зустрічав. Я помітив одну дивну річ. Поки ми обмінювалися цими кількома словами, тиснули один одному руки, і коли він кивнув мені, відходячи, жодного разу на його обличчі не промайнула, бодай, тінь усмішки. Побачивши його ближче, я помітив, що він по-своєму привабливий. Правильні риси, гарні сірі очі, струнка постать. Але все це, на мій погляд, було нецікавим. Якась дурна дамочка сказала б, що він виглядає романтично. Він нагадував якогось лицаря з картин Берн Джонса, тільки більшого, і непомітно було, щоб він страждав на хронічний коліт, як ці нещасні худющі герої. Уявляєш, що чоловік такої зовнішності буде дивовижним в екзотичному костюмі, а коли побачиш його на маскараді, виявиться, що він виглядає безглуздо. Невдовзі я закінчив обідати і вийшов до вітальні. Він сидів у глибокому кріслі і, побачивши мене, покликав офіціанта. Я сів. Підійшов офіціант, і він замовив каву та лікери. Італійською він розмовляв чудово. Я сушив голову, якби з'ясувати, хто він такий, не образивши його. Людям завжди прикро, якщо їх не впізнаєш. Вони вельми значущі у власних очах». І їх неприємно вражає відкриття, що для інших вони важать дуже мало. За його швидкою італійською мовою я впізнав цього чоловіка. Я згадав, хто він, і водночас згадав, що не люблю його. Звали його Гемфрі Керезерс. Він служив у Міністерстві закордонних справ, обіймав досить важливу посаду, очолював якийсь департамент. Побував як аташе при кількох посольствах і, варто думати, в Римі опинився тому, що досконало володів італійською. Дивно, як це я одразу не зрозумів, що він пов'язаний саме з дипломатією. Усі ознаки його професії впадали в очі. Його вирізняла, зарозуміла ввічливість, тонко розрахована на те, щоб виводити з рівноваги широку публіку – і відстороненість дипломата, який усвідомлює, що він не рівня простим смертним, і в одночасно певна сором'язливість, викликана незатишним усвідомленням, що прості смертні, мабуть, не цілком це розуміють. Я знав Керезерса багато років, але зустрічав лише зрідка. За сніданком у когось у гостях, де хіба що з ним вітався, та в опері, де він мені холодно кивав. Вважалося, що він розумний. Безперечно, він був людиною освіченою, Він міг поговорити про все, про що говорити належить. Не простимо, що я його не згадав, але останнім часом він здобув чималу популярність як письменник. Його оповідання з'являлися спочатку в якомусь журналі – з тих, що їх деколи надумає видавати якийсь благодійник, маючи намір запропонувати розумному читачеві щось варте уваги, і які спускають дух, коли власник втратить на них стільки грошей, скільки готовий був витратити. І, з'являючись на цих скромних, витончено надрукованих сторінках, оповідання його привертали рівно стільки уваги, скільки дозволяв мізерний наклад. Потім вони вийшли окремою книжкою і викликали сенсацію. Рідко я читав такі одностайні хвали в тижневиках. Майже всі приділили книжці цілу колонку, а літературний додаток до «Таймс» помістив відгук про неї не в купі рецензій на пересічні романи, а окремо, поруч із мемуарами поважного державного діяча. Критики вітали Гемфрі Карезера як нову зірку на літературному небосхилі. Вони вихваляли його оригінальність, його вишуканість, його тонку іронію та проникливість. Вихваляли його стиль, відчуття краси і настрій його оповідань. Нарешті з'явився письменник, який підняв оповідання на висоти, давно втрачені в англомовних країнах. Ось література, якою вправі пишатися англійці, гідна стати на рівні з найкращими зразками цього жанру, створеними у світі. За три роки вийшла друга книжка Гемфрі Керезерса, і критики із задоволенням відзначили, що він не поспішав. Це вам не вульгарний писак, що торгує своїм хистом. Похвали, якими зустріли цю книжку, виявилися дещо прохолоднішими за ті, що розсипали першому тому. Критики встигли зібратися з думками, проте прийняли її досить захоплено. Такими відгуками був би потішений будь-який звичайний автор, що заробляє пером собі на хліб, і, безперечно, Керезер спосів у літературному світі міцне і почесне місце. Найбільше схвалення здобуло оповідання під назвою «Щіточка для гоління», і найкращі критики підкреслювали, як чудово автор лише на трьох-чотирьох сторінках розкрив трагедію душі перукарського підмайстра. Але найвідоміше і водночас найдовше його оповідання називалося «Субота та неділя». Воно дало назву всій першій книжці Керезерса. Ішлося про пригоди компанії, яка суботнього дня вирушила з падінгтонського вокзалу погостювати у друзів у тепло і у понеділок вранці повернулася до Лондона. Описувалося це вельми делікатно, навіть важкувато було зрозуміти, що ж власне відбувається. Якийсь молодий чоловік, секретар якогось міністра, зовсім уже був готовий освідчитися дочці якогось баронета, але не освідчився. Двоє чи троє інших учасників поїздки пустилися плоскодонним яликом по річці. Усі дуже багато розмовляли самими лише натяками, але кожен обривав фразу на півслові. І тільки за три крапками та тире можна було здогадуватися, що ж вони хотіли сказати. Було безліч описів квітів у саду і проникливе зображення темзи під дощем. Розповідь велася від імені німкені гувернантки. І всі одностайно заявляли, що Керезерс із чарівним гумором передав її погляд на події. «Я прочитав обидві книжки Гемфрі Керезерса». Гадаю, письменнику необхідно знати, що пишуть його сучасники. Я завжди радий чомусь навчитися і сподівався відкрити в цих книжках щось корисне для себе. На мене чекало розчарування. Я люблю оповідання, у яких є початок, середина і кінець. Мені неодмінно потрібна сіль, якийсь сенс. Настрій – це чудово, але сам лише настрій – це рама без картини – він ще нічого не означає. Утім, можливо, я не помічав чеснот Керезерса через те, що мені самому чогось бракувало. І, можливо, два найбільш розрекламовані його оповідання я описав без захвату тому, що було зачеплене моє самолюбство. Адже я чудово розумів. Гемфрі Керезерс вважає мене поганеньким письменником. Я впевнений, він не прочитав жодного мого рядка». «Я популярний, і цього достатньо, щоб він вирішив, ніби я не вартий його уваги». На певний час навколо нього здійнявся такий галас, що, здавалося, він і сам стане жертвою ганебної популярності. Але, як незабаром з'ясувалося, його вишукана творчість недоступна широкому загалу. Дуже важко визначити, наскільки численною є інтелігенція. Зате зовсім не складно з'ясувати, чи багато хто з її середовища згоден викласти гроші, щоб підтримати своє улюблене мистецтво. Вистави, надто витончені, щоб привабити відвідувачів комерційного театру, можуть розраховувати на 10 тисяч глядачів – а книжки, що вимагають від читача більше розуміння, ніж можна очікувати від пересічної публіки, знаходять збут у кількості 1200 примірників. Бо інтелігенція, хоч яка вона чутлива до краси, воліє ходити до театру за контрамарками, а книжки брати в бібліотеці. Я впевнений, Керезерса це не засмучувало. Він був людиною мистецтва. І до того ж служив у Міністерстві закордонних справ. Як письменник, він зробив собі ім'я. Успіх у обивателів його не вабив, а якби його книжки стали ходовим товаром, це, мабуть, зашкодило б його кар'єрі. Я губився у здогадах, заради чого йому спало на думку пити зі мною каву. Щоправда, він тут сам, але слід думати аж ніяк не нудьгував би наодинці зі своїми думками і вже, напевно, не сподівається почути від мене, бо щось йому цікаве. А тим часом він вочевидь, що сили намагається бути люб'язним. Він нагадав мені, де ми востаннє зустрічалися, і ми трохи погомоніли про спільних лондонських знайомих. Він запитав, як я потрапив до Рима о цій порі року, і я пояснив. Він повідомив, що прибув лише сьогодні вранці з Бріндізі. Розмова не дуже клеїлася, і я вирішив встати і попрощатися. Щойно дозволять правила пристойності. Але ось що дивно. Невдовзі, не знаю чому, я відчув, що він вловив цей мій намір і відчайдушно намагається мене втримати. Я здивувався. Став уважнішим. Помітив, що тільки, но я замовкаю, він знаходить нову тему для бесіди. Намагається, бодай, чимось мене зацікавити, аби я не пішов. Просто зі шкіри пнеться, щоб бути мені приємнішим. Але ж не страждає він від самотності. При його дипломатичних зв'язках у нього, напевно, повно знайомих. Знайшлося би з ким провести вечір. Справді дивно, чому він не обідає в посольстві. Навіть зараз влітку там, напевно, є хтось знайомий. І ще я помітив, що він жодного разу не усміхнувся. Він говорив занадто різко, нетерпляче, ніби боявся навіть миттєвого мовчання. І звуком власного голосу силкувався заглушити якусь болісну думку. Усе це було надзвичайно дивно. І хоч я не любив його, не вважав вартим уваги, і його товариство мене навіть дратувало, мені мимоволі стало цікаво. Я подивився на нього допитливо. Чи то мені вважалося, чи то й справді в його бляклих очах є щось зацьковане, наче у побитого собаки, і в безпристрасних рисах, супереч звичній витримці, прозирає натяк на гримасу душевного страждання». Я нічого не розумів. У мозку промайнуло з десяток найбезглуздіших здогадок. Не те, щоб я йому співчував, але насторожився, як старий бойовий кінь, почувши звуки труби. Ще недавно я ледве тримався від утоми, тепер був на поготові. Увага напружила свої чутливі щупальця. Я раптом став помічати найменшу зміну в його обличчі, найменший рух. Я відкинув думку, що він написав п'єсу і хоче почути мою думку. Таких от витончених естетів чомусь невідворотно вабить блис крампи, і вони не проти отримати підказку професіонала, чию досвідченість нібито зневажають. Але ні, тут щось інше. У Римі самотній людині з вишуканими смаками легко потрапити в біду. І я вже питав себе, чи не вплутався Керезерс у якусь історію коли по допомогу найменше можна звернутися до посольства. Я і раніше помічав, що ідеалісти часом бувають необачними у плотських розвагах. Часом вони шукають кохання в таких місцях, куди вкрай невчасно заглядає поліція. Я придушив прихований смішок. Боги і ті сміються, коли самовпевнений педант потрапляє у двозначне становище». І раптом Керезер спромовив слова, які мене вразили. «Я страшенно нещасний», – пробурмотів він. Він сказав це без жодного переходу. І, вочевидь, щиро. Голос його перервався якимось схлипуванням, майже риданням. «Не можу передати, як приголомшили мене його слова». Відчуття було таке, ніби йшов вулицею, повернув заріг і порив зустрічного вітру, перехопив подих і ледь не збив із ніг. Цілковита несподіванка. Зрештою, знайомство у нас було побіжне, ми не друзі. Він мені дуже мало приємний, я дуже мало приємний йому. Я завжди вважав, що в ньому малувато людського. Незбагненно, щоб чоловік такий стриманий, чудово вихований, звиклий до рамок світської пристойності, ні сіло, ні впало зробив подібне зізнання сторонньому. Я за природою людина замкнена. хоч як би я страждав, я посоромився б відкрити комусь свій біль. Мене пересмикнуло. Його слабкість мене обурила. На хвилину в мені закипіла лють. Як він посмів звалити на мене свої душевні муки? Я ледь не крикнув. «Те яке мені діло, чорт, забирай!» Але змовчав. Керезерс сидів згорбившись у глибокому кріслі. Шляхетні риси, що нагадували мармурову статую одного з державних діячів вікторіанської доби, спотворилися. Обличчя обм'якло. Здавалося, він зараз заплаче. «Я вагався. Я розгубився». Коли він сказав це, кров кинулася мені в обличчя. А тепер я відчував, що блідну. Він був жалюгідний. «Від душі співчуваю?» – сказав я. «Я вам усе розповім. Ви дозволите?» «Розповідайте?» Багатослів'я цієї миті було недоречним. Керезерсу, я гадаю, йшов п'ятий десяток. Він був добре складений, на свій лад навіть міцний, з упевненою поставою. А зараз здавався на двадцять років старшим і не всох. Я зніяковів, відвів очі, але відчув, що він шукає мого погляду і знову подивився на нього. «Ви знайомі з Бетті Велдон Бернс?» – запитав він. Зустрічав її іноді в Лондоні багато років тому, але давно вже не бачив. «Вона, знаєте, живе тепер на Родосі. Я зараз звідти. Я гостював у неї». «Он як?» Він завагався. «Боюся вам, здається, дикістю, що я так із вами розмовляю. Тільки я не маю більше сил. Треба комусь усе викласти, бо я з'їду з глузду». Раніше він замовив до кави подвійну порцію коньяку, а тепер гукнув офіціанта і попросив ще. У вітальні ми були самі. На столику між нами горіла невелика лампа під абажуром. Говорив він тихо, адже будь-якої миті міг хтось увійти. Як не дивно, тут було досить затишно. Не зумію повторити в точності розповідь Керезерса. Неможливо було б запам'ятати все слово в слово. Мені зручніше переказати це по-своєму. Іноді він не міг змусити себе щось сказати прямо. І мені доводилося вгадувати, що він має на увазі. Іноді він чогось не розумів, і, схоже, я у якомусь сенсі краще розбирався в суті справи. Бетті Велден Бернс обдарована тонким почуттям гумору, Керезерс вже геть його позбавлений. Я вловив багато такого, що від нього вислизнуло. Бетті я зустрічав часто, але знав більше з чуток. Свого часу вона привертала загальну увагу у тісному лондонському світі. І я багато чув про неї ще перш ніж побачив. А зустрів її вперше на балу в Портленд Плейс, невдовзі після війни. Тоді вона вже була на вершині слави. Яку ілюстровану газету не розгорнеш, неодмінно побачиш її портрет. Довкола тільки й розмов, що про її шалені витівки. Їй тоді було 24 роки. Її мати померла. Батько, герцог Сент-Ерт, уже старий і не надто багатий. Більшу частину року проводив у своєму Корнуольському замку. А Бетті жила в Лондоні, у тітки – вдови. Коли вибухнула війна, вона вирушила до Франції. Їй щойно виповнилося 18. Вона була сестрою милосердя в госпіталі при військовій базі. Потім навчилася водити машину. Вона грала в трупі, яку направили до військових частин, щоб розважати солдатів. В Англії вона брала участь у живих картинах, на благодійних вечорах та у всіляких доброчинних базарах і продавала прапорці на Пікаділі. Кожна її затія широко рекламувалася, і в кожній новій ролі її незліченно фотографували. Гадаю, вона й тоді примудрялася непогано проводити час. Але коли війна закінчилася, Бетті розгулялася наповну. Тоді всі трохи втратили голову. Молодь, позбувшись тягаря, який гнітив її довгих п'ять років, пускалася в найшаленіші пригоди. І неодмінною їхньою учасницею була Бетті. Іноді з різних причин повідомлення про такі розваги потрапляли до газет. І в заголовках незмінно красувалося її ім'я. У ту пору почали процвітати нічні клуби. Бетті там бачили щоночі. Її життя вирувало гарячковими веселощами. І тут годиться лише найбанальніша фраза, бо це і була чиста банальність. Британська публіка з якоїсь дивної примхи запалала до Бетті ніжними почуттями. І в будь-якому куточку британських островів її називали просто «Леді Бетті». Жінки юрмилися навколо неї, побачивши її на чиємусь весіллі, а на театральних прем'єрах гальорка аплодувала їй, наче знаменитій акторці. Молодші дівчата переймали її манеру зачісуватися. Фабриканти мила та косметики платили їй за право помістити її фотографію на своїх товарах. Нудні тугодуми, ті, хто пам'ятав колишні порядки і шкодував за ними, зрозуміло її засуджували. Вони глузували з того, що вона завжди на показ, говорили, що вона схибнута на саморекламі, говорили, що вона розпусна особа, що вона забагато п'є, що вона забагато палить. Зізнаюся, все, що я про неї чув, не налаштовувало на її користь. Я невисокої думки про жінок, які, здається, вважають війну зручною нагодою розважитися і показати себе. Мені набридли газети з фотографіями світських осіб, що прогулюються в Каннах або грають у гольф у Сент-Ендрюсі. Я завжди вважав золоту молодь безмірно нудною. Сторонньому спостерігачеві веселе життя здається нудним і дурним. Але нерозумним є мораліст, який стане судити його суворо. Гніватися на молодь за ці веселощі так само безглуздо, як на цуценят, що гасають безцільно туди-сюди, борсуються разом або ловлять власний хвіст. Краще спокійно стерпіти, якщо вони розриють клумбу в саду або розіб'ють якусь порцелянову річ. Декого з них втоплять, бо вони виявляться придатними не за всіма статтями, а зрешти виростуть цілком добропорядні собаки. Бояють вони просто через молодість, від надміру життєвих сил. Бетті вирізнялася якраз надміром життєвих сил. Жага до життя горіла в ній сліпучою яскравим вогнем. Я, напевно, не зможу забути, якою я побачив її вперше на тому балу. Вона була подібна до Менади – вона самозабутньо віддавалася танцю, не можна було не сміятися, дивлячись на неї. Так явно насолоджувалася вона і музикою, і рухами свого молодого тіла. Каштанове волосся злегка розкуйовдилося від різких рухів, а очі – сині-сині, молочно-біла шкіра і рум'янець, як пелюстки троянд. Вона була красуня, але в ній не було холодності визнаних красунь. Вона щохвилини сміялася, а якщо не сміялася, то усміхалася, і в очах іскрилася радість життя. Вона була наче служниця з молочної ферми богів. У ній відчувалися здоров'я і сила простолюду, А проте, за незалежними манерами, за якоюсь шляхетною прямотою, в усьому образі вгадувалася справжня леді. «Не знаю, як точніше передати тодішнє моє відчуття». Що хоч трималася вона просто невигадливо, однак не забувала про своє становище в суспільстві. Мені здавалося, якщо знадобиться, вона віднайде всю свою гідність і стане воістину величною. Вона була мила з усіма і кожним, ймовірно, тому, що не дуже про це замислюючись, потай вважала всіх навколо нікчемними. Мені стало зрозуміло, чому її обожнюють фабричні дівчата в істенді. І чому сотням тисяч людей, які бачили її тільки на фотографіях, вона, здається, щирою подружкою? Мене їй представили, і кілька хвилин вона зі мною поговорила. Незвичайно приємно було, що вона слухає з живим зацікавленням. Розумієш, що навряд чи вона аж так рада з тобою познайомитися, як це здається, і не так уже її захоплює кожне твоє слово. І все-таки це підкуповувало». Вона мала дар з легкістю долати ніяковість першого знайомства. Не мене й п'яти хвилин, а вже здається, ніби знаєш її все життя. Хтось перехопив її у мене і закружляв у танці. І вона віддалася в руки партнера з тим самим радісним нетерпінням, яке відбилося на її обличчі, коли вона сіла поруч і заговорила зі мною. Два тижні потому тому ми зустрілися в гостях і я з подивом переконався, що вона точно пам'ятає, про що ми говорили протягом тих десяти хвилин серед шуму й танців. Вона мала всі чесноти світської молодої жінки. Я розповів про цей випадок Керезерсу. «Вона зовсім не дурна», – зауважив він. «Мало хто знає, яка вона розумниця. Вона писала дуже гарні вірші». Вона завжди весела, завжди безтурботна, ні на кого не зважає. От люди й думають, ніби у неї вітер у голові. Нічого подібного. Вона розумна, як біс. Важко зрозуміти, звідки у неї взявся на цей час, але вона дуже багато читала. Навряд чи хтось знає її з цього боку так, як знаю я. У неділях ми з нею часто гуляли за містом, а в Лондоні їздили до Ричмонд-парку. І там теж гуляли і розмовляли. Вона любила квіти і траву, і дерева, цікавилася всім на світі. Дуже багато знала і дуже розсудливо міркувала. Говорити могла про що завгодно. Іноді серед дня ми гуляли, а потім зустрічалися в нічному клубі. Їй достатньо було випити келих, другий шампанського. І вона вже в ударі, вона душа компанії. Навколо неї вирують веселощі. А я, мимоволі, думаю, як же всі здивувалися б, якби знали, які серйозні розмови ми з нею вели кількома годинами раніше. Вражаючий контраст. Наче в ній жили дві зовсім різні жінки. Керезерс сказав усе це без усмішки. Він говорив сумно, так, ніби йшлося про когось, кого вирвала з дружнього кола передчасна смерть. Він глибоко зітхнув. Я був донестями в неї закоханий, разів шість просив її стати моєю дружиною. Розумів, звісно, що сподіватися нема на що, адже я був лише дрібним чиновником у Міністерстві закордонних справ, але не міг собою володіти. Вона мені відмовляла, але при цьому завжди була страшенно милою, і це нітрохи не заважало нашій дружбі. Розумієте, вона дуже добре до мене ставилася. Я давав їй щось, чого вона не знаходила в інших. Я завжди думав, що до мене вона прив'язана як ні до кого іншого, а я від неї шаленів. Гадаю, ви не єдиний, зауважив я. Треба ж було щось сказати. Ще б пак. Вона отримувала десятки любовних листів від геті незнайомих людей. Їй писали фермери з Африки, рудокопи, поліцейські з Канади – Хто тільки не пропонував їй руку і серце, вона могла обрати своїм чоловіком, кого заманеться. Подейкували навіть члена королівської родини. Так, але вона сказала, що таке життя не для неї. А потім вийшла заміж за Джиммі Велдон Бернса. Здається, всіх це неабияк здивувало. А ви його знали? Здається, ні. Можливо, і зустрічав, але він мені не запам'ятався. Він нікому не міг запам'ятатися. Цілковитий нікчема. Батько його був великим промисловцем десь на півночі. Від час війни нажив купу грошей і здобув титул баронета. Як на мене, він навіть говорити правильно не вмів. Джимі вчився зі мною витоні. Рідні дуже старалися зробити з нього джентльмена, і після війни він постійно обертався в лондонському світі. Завжди готовий був влаштувати розкішний прийом. Ніхто не звертав на нього уваги. Він тільки оплачував рахунки. Надзвичайно нудний тип. Такий, знаєте, манірний, донудоти ввічливий, з ним завжди було ніяково. Відчувалося, як сильно він боїться припуститися якоїсь помилки. Костюм носив так, ніби щойно вперше одягнув, і все йому трошки тисне. Коли Керезер з одного ранку, нічого не підозрюючи, розгорнув Таймс і, переглядаючи світські новини, натрапив на повідомлення про заручений Елізабет, єдиної дочки герцога Сентерта, з Джеймсом, старшим сином сера Джона Велдон-Бернса, баронета. Він був приголомшений. Він зателефонував Бетті і запитав, чи це правда. «Звичайно», – відповіла вона. Приголомшений Керезерс не знаходив слів, а Бетті продовжувала. «Він приведе до нас сьогодні снідати своїх рідних, познайомить їх із татом. Смію сказати, попереду суворе випробування – «Можете запросити мене в Кларідж і підкріпити мої сили коктейлем? Хочете?» «О котрій годині?» – запитав Керезарс. «О першій?» «Добре, зустрінемося там». Він уже чекав, коли увійшла Бетті. Увійшла такою легкою, пружною ходою, ніби ногам її не терпілося пуститися в танок. Вона всміхалася. Очі її сяяли. Її переповнювала радість від того, що вона живе і що жити в цьому світі чудово. Щойно вона зайшла, її впізнали, довкола зашепотілися. Керезерсу здалося, ніби вона принесла в незворушну, але дещо гнітючу вітальні кларіджа, сонячне світло та аромат квітів. Він навіть не привітався, одразу випалив. «Бетті, ви цього не зробите, це просто неможливо». «Чому?» «Він жахливий?» «Не думаю. Як на мене, він досить милий». Підійшов офіціант і вислухав замовлення. Бетті дивилася на Керезерса. Її прекрасні сині очі вміли дивитися водночас і так весело, і так лагідно. «Він вульгарний вискочка, Бетті!» «Не кажіть, дурниць, Гемфрі, він нічим не гірший за інших. По-моєму, ви просто сноб. Він цілковитий тупак». «Ні, він просто тихий. Не впевнена, що мені потрібен занадто блискучий чоловік. Гадаю, він буде для мене чудовим тлом. Він доволі привабливий і тримається напрочуд мило». «О, Господи, Бетті! Не клейте дурня, Гемфрі! І ви станете запевняти, що закохані в нього?» «Я гадаю, це буде принаймні тактовно. Ви не згодні?» «Заради чого ви за нього виходите?» Вона холодно подивилася на Керезерса. «У нього купа грошей, і мені вже скоро 26». Більше говорити не було про що. Керезерс відвіз Бетті до будинку її тітки. Весілля справили з великою пишнотою. На тротуарах по дорозі до церкви Святої Маргарити у Вестмінстері юрмився народ. Буквально всі члени королівської родини надіслали подарунки. Медовий місяць молодята провели на яхті, яку надав їм на цей час свекор Бетті. Керезерс попросив направити його служити за кордон і був направлений до Рима. Я правильно вгадав, саме так він досконало опанував італійську, а згодом до Стокгольма. Тут він отримав посаду радника і тут написав свої перші оповідання. Можливо, шлюб Бетті розчарував британську публіку, яка чекала від своєї улюблениці більшого, а можливо просто в ролі молодої дружини вона вже не хвилювала при таманні цій публіці романтичні почуття. Зрозуміло одне – вона швидко перестала привертати загальну увагу. Про неї майже вже не було чутно. Невдовзі після весілля пройшла чутка, що вона чекає дитину а потім, що дитина народилася мертвою. Вона не перестала бувати в товаристві, думаю, продовжувала зустрічатися з друзями, але більше не притягувала всі погляди кожним своїм кроком. І, звісно ж, тепер її рідко бачили на безладних збіговиськах, де полинялі аристократи заводять дружбу з дрібною шушерою, що треться біля мистецтва і тішать себе думкою, ніби вони причетні водночас і до вищого світу, і до високої культури. Казали, що вона стала розсудливішою. Питали себе, як вона ладнає з чоловіком, а раз поставивши це запитання, негайно вирішили, що не ладнає. Невдовзі стали пліткувати, ніби Джиммі забагато п'є. Років через два пройшла чутка, що в нього відкрився туберкульоз. Подружжя Велдон Бернс провело дві зими у Швейцарії, а потім стало відомо, що вони розлучилися і що Бетті оселилася на Родосі. Дивне, обрала місце. «Там, мабуть, нудьга смертельна», – казали її друзі. Тепер мало хто її навідував, а повернувшись, розповідали про красу острова та чарівність неквапливого життя там. Але, звісно, там дуже самотньо. Дивно, що Бетті, така блискуча, така діяльна, задоволена цією тихою гаванню. Вона купила будинок. У неї на Родосі тільки й було знайомих, що кілька італійських чиновників, по суті, там нема з ким знатись. Але схоже, вона цілком щаслива. Відвідувачі просто не могли цього зрозуміти. Однак життя в Лондоні метушливе, а людська пам'ять коротка. Люди перестали цікавитися втікачкою. Її забули. А потім, місяці за два до того, як я зустрів у Римі Гемфрі Керезерса, «Таймс» повідомила про смерть сера Джеймса Велдон Бернса, другого баронета. Титул успадкував його молодший брат. У Бетті ж дітей не було. Керезерс і після заміжжя Бетті продовжував із нею зустрічатися. Щоразу, як він навідувався до Лондона, вони разом снідали. Вона вміла з легкістю відновлювати дружні стосунки після довгої розлуки. Немов ніякої перерви й не було. Тож при зустрічі вони зовсім не почувалися чужими. Бувало, вона його запитувала, коли ж він нарешті одружиться. «Ви ж не молодшете, Гемфрі. Якщо ви незабаром не одружитеся, ви станете схожим на стару діву». «А ви прихильниця шлюбу?» Не дуже великодушне запитання, адже він, як і всі, чув, що з чоловіком у неї не гаразди, але її слова його вразили. Загалом прихильниця, мабуть, невдалий шлюб кращий, ніж жодного. Ви чудово знаєте, ніщо в світі не змусить мене одружитися і знаєте чому. Ну, мій дорогий, не станете ж ви запевняти, ніби досі в мене закохані. Так, закоханий, ви просто дурник. «Ну то й нехай». Бетті всміхнулася йому. Вона дивилася і дражливо, і водночас лагідно. Від її погляду в нього солодко щеміло серце. Помедно, він навіть міг точно показати, де саме ще мить. «Ви славний, Гемфрі! Самі знаєте, я дуже ніжно до вас ставлюся, але заміж я за вас не пішла б, навіть якби була вільною». Після того, як вона розлучилася з чоловіком і поїхала на Родос, Керезерс із нею більше не бачився. Вона жодного разу не приїжджала до Англії. Але вони постійно листувалися. Листи були дивовижні, сказав він. Здавалося, так і чуєш її голос. Її листи точнісінько, як вона сама. Тут і розум, і дотепність, непослідовність, і водночас рідкісна розважливість. Він запропонував на кілька днів приїхати до неї на Родос, але вона відповіла, краще не треба. Він зрозумів, чому. Усім відомо, що він був шалено в неї закоханий. Усім відомо, що він і зараз кохає її. Він не знав, напевне, за яких обставин розпрощалося подружжя Велдон Бернс. Можливо, вони розійшлися ворогами. Можливо, Бетті побоюється, що його приїзд кине тінь на її добре ім'я. Коли вийшла моя перша книжка, вона мені написала чарівного листа. Ви ж знаєте, цю книжку я присвятив їй. Її здивувало, що мої оповідання такі гарні. Усі прийняли їх дуже прихильно, і вона була від цього в захваті. А я, напевно, найбільше радів її радості. Зрештою, я ж не професійний письменник. Я не надаю великого значення літературному успіху. Бовдур, подумав я, і брехун. Невже він уявляє, ніби я не помічав, якого самовдоволення він був сповнений через те, що його книжки зустрічали прихильний прийом? За самовдоволення я його не засуджую, що може бути природнішим, але заради чого так ревно це заперечувати? А от, що він насолоджувався славою, яку принесли йому книжки головним чином через Бетті, це, безперечно, чиста правда. Він чогось досяг. Тепер йому було, що їй запропонувати. Він міг принести до її ніг не лише своє кохання, а й гучне ім'я. Бетті вже не така молода, їй 36. Її заміжжя, її життя за кордоном багато що змінили. Вона вже не оточена шанувальниками. Вона втратила колишній ореол загального захвату. Їх більше не розділяє нездоланна прірва. Лише він стільки років залишався їй вірним. Безглуздо їй і далі ховати свою красу і розум і світську чарівність на якомусь острівці, загубленому в середземному морі. І вона ж дуже ніжно ставиться до нього, Гемфрі Керезерса. Не може бути, щоб її не зворушила його незмінна відданість. І життя, яке він тепер може їй запропонувати, напевно для неї привабливе. Він твердо вирішив, що знову попросить її стати його дружиною. Він міг звільнитися наприкінці липня. І він написав їй, що має намір провести відпустку на грецьких островах. І якщо вона хоче його побачити, зупиниться на день-два на Родосі. За чутками, італійці відкрили там чудовий готель. З делікатності він згадав про це ніби мимохідь. Дипломатична служба навчила його уникати прямолінійності. Ніколи він з доброї волі не поставив би себе в таке становище, з якого не міг би тактовно викрутитися. Бетті відповіла йому телеграмою. «Просто чудово, що він приїде на Родос», – писала вона. «І, звичайно, він має принаймні два тижні погостювати у неї і нехай телеграфує, з яким пароплавом його зустрічати». Коли корабель, на який він сів у бріндізі, невдовзі після сходу сонця, увійшов нарешті в чистеньку, гарну гавань Родоса, Керезерс не тямив себе від хвилювання. Цієї ночі він не заплющив очей, схопився у досвіта і дивився, як велично виступає острів із ранкової імли, та як сонце сходить над теплим морем. Пароплав став на якір, назустріч вийшли човни. Спустили трап. Спершись на поручні, Гемфрі дивився, як піднімаються по трапу лікар, портові чиновники та юрба посильних із готелю. На борту він був єдиним англійцем. Він одразу впадав у око. Якийсь чоловік, піднявшись на палубу, впевнено підійшов до нього. – Ви містер Керезерс? – Так. Він хотів був усміхнутися і простягнути руку, але миттєво помітив, що цей чоловік хоч теж англієць проте не джентльмен і, залишаючись надзвичайно ввічливим, мимоволі став трішки сухуватим. Звісно, він мені цього не сказав, але вся сценка постає переді мною дуже ясно, і я можу впевнено її описати. Її милість, сподівається, ви не ображені, що вона сама вас не зустріла. Пароплав прибуває рано, а до нашого будинку понад годину їзди. Ну, зрозуміло. Її милість здорова? Так, дякую. Ваші речі зібрані? Так. Ви мені покажіть, де вони, і я звелю якомусь хлопцеві перенести їх до човна. З митницею у вас клопоту не буде. Я це владнав і одразу поїдемо. Ви поснідали? Так, дякую вам. З його мови відчувалося, що це людина не дуже освічена. Керезерсу неясно було, хто він такий. Не те, щоб він тримався неввічливо, але в його манері була певна безцеремонність. Резерс знав, що у Бетті тут солідний маєток. Можливо, це її управитель. Він, мабуть, дуже діловитий. Даючи розпорядження носіям, він вільно висловлювався грецькою. А коли сіли в човен і веслярі попросили надбавки, він сказав щось таке, від чого всі засміялися, знизали плечима і сперечатися не стали. Багажки Резерса на митниці не оглядали. Його супутник обмінявся з чиновниками рукостисканням і обидва вийшли на залиту сонцем площу, де стояв великий жовтий автомобіль. – Ви самі поведете машину?